ke 30 Amma di halaman ke 171 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Fa qala rabbi isrh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma aftah baynana wa bayna qawmina bil haqq wa anta khayru fatehin Subhanaka la a'lam illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansurna alayna min khusayni rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma nawwir qalbi bi nur hidayatika kama nawwart al arda inuri shamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah merahmati bel Quran, wajah lana imama dan wa nurah, wahdu dan wa rahmah. Allah bazekirna minhu manasina, ba wajdimna minhu majhulna, wa warzukna tilawatahu ana al-lail, wa ana al-nahar, lana hujatayya Rabb al alamin Ya Allah melguyu, فلايبدو الشيء من علمه ولا يعوده. Takabal Allah minna wa min kum takabali akaim. Ya Baik di Inayah terjemah perkata kita di halaman ke 171 ya. Bisa dilihat kita masih mengulang-ulang surah Wal Asri ini. Karena pentingnya surah ini. Ayatnya hanya tiga ayat tapi maknanya jauh. Dan Imam Syafi'i menyatakan kalau saja orang berpedoman hanya dengan surat ini saja mengawalkan sudah selamat. Itu ya. Saking maknanya jauh. Sama seperti suratul fatihah. Ummul qu Quran. Ummul kitab ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wal asar. Mokob isar. Wal asar. Kita jangan wal asri. Ya. Wal asar. Innal insana lafi khusar. Itu kau dihentikan. Kalau membacanya nyambung. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladina amanu wa amilu salihat. Wa amilu salihat wa tawasau bilhaqi wa tawasau bissober. Wal asri demi masa. Ini Allah bersumpah demi waktu. Ada yang bilang demi waktu sholat asar. Sholat al -ustoh. Karena asar ini waktunya sebentar. Yaitu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya al-insan manusia itu lafi khusr berada dalam kerugian Illa ladina amanu wa amilussalihati wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bis sabr illa kecuali alladina orang-orang yang itu kan kalau allad yang orang yang ini jamak alladina orang-orang yang yang apa amanu mereka beriman Wa amilu dan mereka berbuat atau beramal as-solihat kebaikan beramal soleh. Hanya itu iman amal soleh tidak cukup. Watawa shobil hakat dan mereka saling berwasiat, saling menasehat menasehati bilhak dengan kebenaran. Watawa shobis sober dan mereka saling berwasiat atau nasehat menasehati tentang kesabaran. Ini dalam tafsir al-misbah dinyatakan. Bahawa syarat, syarat amal diterima juga harus ada iman. Perbuatan boleh baik, boleh bagus, tapi kalau enggak ada iman, tidak diterima amalnya. Sama seperti orang bekerja bekerja untuk siapa? Itu orang yang akan memberikan gaji kalau dia karyawannya. Tiba-tiba dia karyawan orang lain minta gaji ke perusahaan kita, kita enggak wakal ngasih. Sama orang dia ibadah ibadahnya karena karena kepercayaan lain, karena Tuhan lain, atau karena ingin dipuji. Ya Allah tidak akan memberikan pahalanya. Jadi syaratnya amal itu adalah adanya iman. Kemudian ikhlas. Di tafsir Al Misbah halaman 499 disana dinyatakan: Ilalladina amanu wa amilus salihati watawa sobil hakee watawa sobil sabr. Ilalladina amanu yang tidak rugi itu kecuali dua orang yang beriman. ya Kecuali orang-orang yang beriman. Illa alladina. Saya baca yang atas. Uh, Rasulullah mengingatkan dua nikmat yang sering dilupakan manusia. Ya, kesehatan dan waktu. Dan di sini diingatkan. Illa alladina amanu wa'amilu salihati wa tawasoh bil haqqi wa tawasoh bissober. Yang tidak rugi itu tidak merugi. Kecuali orang-orang yang beriman. Iman aja belum cukup. Harus ada aplikasi. Kemudian beramal soleh, beramal soleh untuk dirinya sendiri tidak cukup, tapi harus ada kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian dia saling menasihati tentang kebenaran, tentang hak, dan saling berwasia tentang kesabaran. Nah, ayat yang lalu menegaskan bahawa semua manusia diliputi oleh kerugian yang besar dan beraneka ragam. Ayat di atas mengecualikan mereka yang melakukan empat kegiatan pokok, yaitu kecuali orang yang beriman, beramal soleh, yakni yang bermanfaat serta saling berwasiat tentang kebenaran, kemudian saling berwasiat tentang kesabaran dan ketabahan. Itulah makna yang tidak merugi. Iman adalah kita sudah tahu pembenaran hati atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya antara lain dapat disimpulkan dalam rukun iman yang enam. Iman kepada Allah, kepada malaikat itu ya, rukun iman. Nah, iman sangat sulit digambarkan hakikatnya. Ia hanya bisa dirasakan oleh seseorang. Tetapi baginya susah untuk mengungkapkan. Apalagi bagi orang yang melukiskan perasaan itu. Sama seperti orang yang jatuh cinta terhadap orang lain, terhadap seseorang hanya bisa dirasakan oleh orang itu dan oleh orang yang dicintai. Nah ini, iman bagikan rasa kagum atau cinta hanya bisa dirasakan oleh pemiliknya. Dan dalam saat yang sama si pencinta ini atau pengagum ini selalu dibutuh oleh tanda tanya. Apakah gerakan sikap yang dicintai dan dikagumi itu terhadap si pengagum dan pencinta? Nah, seseorang yang beriman bagikan keadaan seorang yang berada tengah mendayung, tengah berada di tengah lautan, tengah menuju Suatu tujuan. Akankah sampai saya ini? Nah itu kan. Itu awal-awal orang yang beriman seperti itu ada kegalauan. Jangan-jangan enggak sampai pada tujuan. Inilah yang dirasakan Nabi Allah Ibrahim seperti itu. Nah sementara ulama membagi ajaran agama kepada dua sisi. Yang pertama adalah pengetahuan dan pengamalan. Akidah yang wajib diimani ini merupakan sisi pengetahuan. Sedangkan syariat merupakan isi pengamalan. Atas dasar ini pula para ulama di atas memahami bahawa orang-orang yang beriman dalam arti orang-orang yang memiliki pengetahuan menyangkut kebenaran. Eta, ini tentu menyangkut kebenaran adalah pengetahuan tentang ajaran-ajaran agamanya yang hanya bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian... Sifat pertama yang dapat menyelamatkan seseorang dari kerugian adalah adanya pengetahuan tentang kebenaran itu. Ya tadi bisa digambarkan, orang berbuat baik itu karena siapa? Baru diterima kalau memang dia hanya berbuat baik itu karena adanya iman dan ikhlas karena Allah. Nah, kalau dalam penafsiran ayat kedua digambarkan bahwa totalitas manusia berada dalam kerugian. Maka apabila ia telah memiliki pengetahuan Tentang kebenaran yang dimaksud Maka seperempat dari dirinya Telah bebas dari kerugian Amal atau pekerjaan ini Digunakan oleh Al-Quran Untuk menggambarkan penggunaan daya manusia Daya fikir, fisik, hati, kolbu kita Dan daya hidup yang dilakukan dengan sadar oleh manusia dan jin Sedangkan kata sholih Sholih ini di, diambil dari akar Soluha Yang dalam kamus-kamus bahasa Al-Quran ini Sering dijelaskan sebagai antara lawan dari Fasid, rusak ya. Dengan demikian kata soleh ini diartikan sebagai eh, Tiada terhentinya kerusakan Kata ini diartikan juga bermanfaat dan sesuai Dengan apa yang diinginkan Amal soleh adalah pekerjaan yang apabila dilakukan Terhenti atau menjadi tiada ...akibat pekerjaan tersebut... ...karena suatu madarat kerusakan. Ataukah dengan dikerjakannya... ...diperoleh manfaat dan kesesuaian. Amal soleh adalah... ...segala perbuatan... ...yang berguna bagi pribadinya... ...keluarganya, kelompok... ...dan manusia secara keseluruhan. Itu amal soleh. Ia tidak ada... ...mengganggu orang lain, menghancurkan orang lain. Ia adalah segala perbuatan... ...yang sesuai dengan dalil akal... ...sesuai dengan Al-Quran... Atau juga sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW nah, Melakukan suatu upaya agar nilai-nilai yang terdapat pada sesuatu tetap lestari Sehingga ia dapat berfungsi sebagai mana yang diinginkan Dinamakan amal soleh Apabila ada sesuatu nilai yang tidak terpenuhi Maka manusia dituntut agar membawa nilai yang hilang itu Dan memasangnya kembali agar dapat berfungsi Karena itu kalau manusia ini tengah berantem, tengah apa, disuruh islah kembali kepada kebenaran. Nah, setiap amal soleh ini harus memiliki dua sisi. Sisi yang pertama adalah wujud amal yang biasa terlihat di alam nyata. Di Disinilah orang dapat memberikan penilaian sesuai dengan kenyataan yang dilihatnya. Nah, sisi yang kedua adalah motif pekerjaan itu. Mengenai ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menilainya. Yang menilai apakah perbuatan itu baik atau tidak baik Sesuai tidak dengan niatnya Apakah dia berbuat itu karena siapa Ulah siapa Karena ingin dipuji orang Atau karena apa Dengan demikian lebih jauh kita dapat berkata bahwa Di sisi Allah Nilai suatu pekerjaan bukan semata-mata dari bentuk lahiriahnya saja Yang tampak di alam nyata Tetapi yang lebih penting adalah Dari niat pelakunya Innamal amalu bin niat Karena itu dapat dimengerti mengapa kalimat amal saleh ini banyak sekali digandengkan dengan iman. Amal saleh tidak ada artinya tanpa iman. Eh, iman tidak ada artinya tanpa amal saleh. Keduanya saling berhubungan. Amal saleh juga harus disertai dengan niat karena Allah, ikhlas karena Allah. Karena iman inilah yang menentukan arah dan niat seseorang ketika melakukan suatu amal. Di samping itu, tidak seorang manusia pun yang dapat memastikan diterima atau ditolaknya suatu amal. Ini harus digaris bawahi. Jadi jangan suka sok manusia itu yang dapat menerima atau tidak hanyalah Allah. Kita hanya bisa memberikan gambaran ini syaratnya ini rukunnya. Kalau itu tidak dipenuhi pasti rusak. Tapi yang menerima semua ini siapa tahu? Kita tidak pernah mengerti seseorang. Solatnya rajin, puasanya rajin, segalanya rajin. Akankah diterima oleh Allah amalnya? Kita tidak tahu persis. Karena yang tahunya adalah Allah dan hatinya. Hati orang yang berbuat itu. Karena siapa dia berbuat itu? Ikhlaskah karena Allah? Karena itu, ia hanya dapat melihat satu sisi dari amal itu. Yaitu sisi yang nyata saja. Ketika Usman Ibn Malzum adalah seorang sahabat Nabi meninggal dunia. Istrinya berkata... Suamiku orang baik Dia pasti masuk surga Nabi enggak terima itu Ucapan ini Walau ditujukan kepada orang yang amat dicintai Nabi SAW Tidak tidak restu dengan ungkapan istrinya ini Sebab tak seorang pun dapat memastikan Bahawa perbuatan itu diterima atau ditolaknya Masuk atau tidaknya seseorang ke surga atau ke neraka Kalau bukan dia siapa lagi Ini adalah Masalah perkara ini adalah masalah Allah, hanya Allah yang tahu. Rasulullah menekankan bahwa kekeliruan ucapan sang istri yang menyatakan bahwa inilah yang hak masuk surga. Memang telah datang kematian kepadanya. menurut Rasulullah, demi Allah, aku aku mengharapkan kebaikan untuknya, tetapi demi Allah, meskipun aku seorang rasul Allah, namun aku tidak mengetahui secara pasti apa apa yang akan dilakukan terhadapku juga terhadap orang-orang lain ini kita mungkin bertanya mengapa demikian bukankah yang mereka perbuat itu adalah amal-amal soleh sudah pasti dong masuk surga jannah tenaim nah kekeliruan kita ketika mengajukan pertanyaan itu adalah bahwa kita telah melupakan hakikat amal soleh seperti yang diutarakan di atas kita hanya melihat yang nyata tetapi kita tidak melihat syarat dan niat pelaku. Niatnya berbuat itu untuk apa? Di manakah keadilan Allah? Mungkin orang bertanya begitu. Bukankah Allah sendiri telah menegaskan inna la nudai'u man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak menyenyapkan orang yang berbuat kebaikan. Nah, Sebelum pertanyaan ini dijawab, perlu disadari bahwa ada sementara orang yang bersifat keliru karena ingin mempersamakan antara dunia dan akhirat. Dan atau mempersamakan cara penilaian Tuhan dengan cara penilaian manusia. Dan mempersamakan pula antara fenomena atau hakikat sesuatu atau fenomena gejala-gejala yang tampak di luar. Misalnya... Ketika ada seseorang yang menyembelih sapi yang gemuk lagi besar sebagai kurban pada hari Idul Adha. Kita mungkin berkata, wah hebat sekali orang itu. Tiap tahun dia berkurban. Kurbannya sapi, sapinya gemuk, harganya mahal dan ini dan itu. Ketika itu, tolak ukur penilaian kita jelas berbeda dengan tolak ukur penilaian Allah. Yang menegaskan, A'udzubillahimnas syiwapanir rajim, Layyana lallahu luhumuha. Waladimauha, walaki analuhud takwa minkum. Ini kita keliru menilai terkadang, karena kita tidak tahu. Mungkin sejauh, mungkin juga benar kalau dia niatnya karena Allah. Karena yang tampak pada diri kita hanyalah yang lahirnya saja, batinnya kita tidak tahu. Nah ini di surat al hajj dicatat ibu Jo Bay dan yang rajin nyatat di surat al hajj ayat 37 dinyatakan bahawa dalam berkorban itu Daging-daging dan darahnya binatang kurban yang disembeli sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah. Tidak sampai daging dan darahnya. Tetapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Demikian terlihat perbedaan penilaian-penilaian duniawi dan penilaian ukhrawi. Benar bahawa dunia dan akhirat berkaitan erat. Tetapi ia ibarat satu mata uang dengan dua muka yang berbeda. Kembali kepada pertanyaan yang diajukan di atas, mengapa Allah tidak menerima amal-amal orang yang baik dari mereka yang tidak beriman kepada Allah. Jadi syaratnya perbuatan itu diterima kalau dia ada imannya. Imannya juga harus tentu adalah niatnya, ikhlas kata Allah semata. Paling tidak ada dua jawaban yang dapat dikemukakan. Yang pertama, kenapa amal atau perbuatan baik itu tidak diterima kalau tidak ada iman. Yang pertama, telah diuraikan bahwa penilaian dari hari kemudian berkaitan dengan niat pelaku yang intinya adalah keikhlasan hanya kepada Allah. Atau dengan kata lain, penyerahan diri secara penuh hanya kepadanya. Seseorang yang melakukan suatu pekerjaan tetapi atas dasar dorongan ingin dipuji atau ingin memperoleh keuntungan materi semata-mata, Maka pekerjaan itu tidak dinilai memenuhi syarat amal soleh Hal ini tidak hanya berlaku pada mereka yang tidak beriman kepada Allah Tetapi juga terhadap mereka yang memiliki atau yang beriman Sekalipun memiliki iman Kalau bukan karena Allah Amalnya tidak diterima Kadang-kadang kan kita seperti itu Kita jadi imam salat atau kita salat Ternyata di belakang ada mertua Atau di belakang ada siapa Salat kita begitu husu tapi saat salat sendiri, nah, masyaallah. Nah, ini jangan seperti itu. Allah mengingatkan. A'udzubillahiminasyopanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal azab. Kalladiyumfikum malahu ri'aan nas, wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Fama, fama saluhu, kama sali soffanin alaihi turamu. Fa'asabahu wabilfatarukahu solda La yakdiruna ala syai'im mimma kasabu Wallahu la yahdil qawmal kafirin. Di surat Al-Baqarah dicatat ya Ayat 264 ini Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu membatalkan sedekahmu Dengan menyebut-nyebut dan mengganggu perasaan si penerima. Kita mau ngasih karena disebut-sebut, hmm dari gue itu itu tuh, masjid itu dari aku tuh, atau menyebut-menyebut hingga sakit yang menerimanya. Seperti orang, nah kalau itu diperbuat, menyebut-nyebut, membuat menyak, menyakiti orang yang menerima apa yang kita berikan. Ini seperti ini, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Pada hakikatnya dia tidak beriman. Kenapa? Apa yang diberikan bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji dan karena orang lain. Nah, maka keadaan orang itu ibarat sama seperti batu yang licin di atas di atasnya ada tanah. Bisa dibayangkan batu yang licin di atasnya ada tanah, lalu batu itu ditimpa hujan lebat, maka menjadilah dia bersih, tidak bertanah, tidak berdebu, hilang, sirna dengan air itu mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir dilihat ya surah al-baqarah ayat 264 yang kedua mengapa orang yang beramal itu tidak diterima kalau tidak ada iman kedua bagi yang melakukan suatu pekerjaan namun ia tidak beriman pada hakikatnya ia tidak menanti sesuatu di akhirat kelak kenapa karena ia tidak percaya adanya Allah, adanya hari akhir, adanya hari balasan. Bahkan ketika itu ia tidak menantikan ganjaran sama sekali. Dia berbaik, berbuat baik, berbuat baik aja, hanya karena ingin dipuji orang atau karena ada pamrih lain, bukan karena Ilah, bukan karena Allah. Sedangkan bagi mereka yang percaya akan adanya Tuhan tetapi bukan Allah, maka kalaupun ia berharap ganjaran di akhirat nanti Namun ganjaran tersebut tentunya tidak dimentikan dari Allah. Kan dia beribadahnya karena matahari, tuhannya matahari atau karena bulan atau karena lata atau karena uja, etah. Bukan karena Allah. Misalnya karena matahari dan segalanya. Jadi, nah inilah yang menuntut kepada kita bahwa kita harus beriman, amal soleh dan niat tentu. Di sisi lain tidak adil jika seseorang datang menuntut upah kepada orang lain yang ia sendiri tidak bekerja untuknya. Dia beribadah bukan karena Allah. Tidak adil kalau orang itu menuntut pahala dari Allah. Tidak wajar penyembah binatang atau penyembah yang lainnya datang kepada Allah untuk diberi ganjaran. Bukankah ia tidak melakukan pekerjaan baik itu karena Allah? Lalu mengapa ia datang menuntut kepada Allah? Apabila seseorang telah mampu melakukan amal soleh disertai dengan iman Maka ia telah memenuhi dua dari empat hal yang harus dipenuhinya Dalam rangka membebaskan dirinya dari kerugian total Namun dengan kedua kedua tersebut Seseorang baru membebaskan dirinya dari setengah kerugian Ia masih bertugas menyangkut dua hal lain Agar ia benar-benar selamat Beruntung serta jauh dari Segala kerugian Tawasau Tawasau Kata tau ini Terambil dari kata wasau Wasiat Jadi belum cukup Orang beramal soleh ya, Iman Amal soleh Tapi ada dua unsur lagi Dia harus saling menasihati Tentang hak Dan menasihati tentang kesabaran Menarik ya Ini saya bacakan dari Tafsir Al-Misbah Baru halaman 503 Nanti kita teruskan Jadi walasi ini panjang Nah uh, Kemudian saya ambilkan dari kitabnya Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayuhal Ladi. Ini de, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Afti Buhairi. Kita uh, di sana dinyatakan. Kenapa kita harus sabar kan tadi. Beriman. Beriman. Beramal ya. Kemudian beramal soleh. Watawaso bilhaq. Watawaso sabar. Kenapa kita harus sabar. Ini Di dalam surah al Baqarah ayat 17 sampai 18 dinyatakan. Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi mahluknya menjadi dua bagian. Dikatat ya, surah Al-Balad ayat 17, ayat 18. Adanya golongan kanan dan golongan pesimis yang yang tidak tidak percaya diri ini. Adapun yang dimaksud dengan golongan kanan adalah orang yang saling menasehati dengan kesabaran dan kasih sayang. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dan dia... Termasuk orang-orang yang beriman Dan saling berpesan untuk bersabar Dan saling berpesan untuk kasih sayang Mereka adalah golongan kanan Di surah Hud ayat 11 Allah subhanahu wa ta'ala juga mengaitkan Ampunan dan pahala dengan amal yang soleh Dan bersabarlah dalam menjalankannya amal soleh tersebut Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana Dan mengerjakan amal soleh mereka itulah memperoleh ampunan dan pahala yang besar Mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar Dilihat surah Hud ayat ke-11 Ini Jadi ujian Ujian Ujian Allah kepada hambanya terkadang dengan kebahagiaan Kita suka lupa Dipikir ujian itu kesusahan kesulitan saja Terkadang orang mampu saat diuji sulit Susah Tapi saat dia senang dan bahagia Dia melupakan Allah dan lupa diri Nah ini Kenapa? Terkadang manusia eh, mereka bersyukur terkadang dengan bencana supaya mereka bersabar. Jadi kalau ada kebahagiaan diharapkan mereka bersyukur. Saat ada bencana mereka bersabar. Jadi bahagia dan sengsara itu seluruhnya merupakan cobaan. Kesengsaraan mengharuskan untuk bersabar. Dan kebahagiaan mengharuskan untuk bersyukur. Bersabar dan menjalankannya lebih mudah daripada bersyukur. Nih, bersabar dan menjalankannya lebih mudah daripada bersyukur Maka dari itu kebahagiaan merupakan cobaan yang paling besar Seperti Umar bin Khotob ini Umar Umar bin Abdul Khotob ya an, Berkata, barang siapa yang dilapangkan baginya kehidupan di dunia Sedangkan dia tidak mengetahui bahwa dia itu sedang diuji Maka ia termasuk orang yang Aduh maaf, tolol akalnya itu kata Ibn Umar ya. Kata uh, Sirina, uh, Sirina Umar. Bukan Ibn Umar, kalau Ibn Umar putra dari Umar ya. Tentang hayat yang kemarin talang. Nah ini. Di surah Al-Anbiya ayat 35 dinyatakan. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi jangan katakan kamu beriman kalau kamu belum diuji gitu kan. Dan hanya kepada Kami kamu dikembalikan. Surah Al-Anbiya Al 35. Jadi kebahagiaan hidup diperoleh dengan kesabaran, dan derajat yang tinggi diperoleh dengan rasa syukur. Tiada kesuksesan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat kecuali dengan sabar. Andaikan petani itu tidak bersabar memelihara benihnya, maka dia tidak akan merasa panen. Andaikan penanam itu tidak bersabar dengan apa yang ditanamnya, maka ia tidak akan memperoleh hasilnya. Andaikan seorang pelajar tidak bersabar dalam belajarnya, maka ia pun tidak akan lulus. Andaikan prajurit itu tidak bersabar dengan medan perang, maka tidak akan menang. Maka dari itu, janganlah kamu menyerah putus harapan, jadikanlah ungkapan syair berikut ini sebagai jargonmu. Ini, ada syair. Janganlah putus asa meski pencarianmu masih panjang. Jika kamu bersabar, miscaya kamu akan mendapatkan jalan keluar. Jadikanlah sabar sebagai moralmu agar tercapai kebutuhanmu. Karena mengetuk pintu yang terus-menerus pun akan dapat keluar. Kemudian, jadikanlah pepatah berikut ini sebagai jalan kesuksesanmu. Sabar adalah kunci semua harapan. Segala kesulitan akan sirna dengan kesabaran. Bersabarlah meskipun malam masih panjang. Boleh jadi dapat memperlunak hati yang keras. Mungkin pula kamu dapat mencapai kesuksesan. Jangan katakan tidak sebelum kamu mencoba. Itu dulu ya. Baik. <ti> E, ternyata makna wal asr ini Masya Allah Baik, e, yang ingin bertadaris ya Jadi ini bimbingan membaca dan memahami Al-Quran Sedikit demi sedikit ya Tolong dimiliki satu inayah terjemah perkata Ini banyak di toko-toko buku Dan harganya cukup murah lah ya Jizke 30 itu Kemudian Tafsir Al-Misbah Ditulis oleh Pak Quresh Shihab ada juga tafsir ayat-ayat ya ayuhal amanu. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Athi Buhairi, boleh ya. Ada juga yang menarik yang baru saya beli ini buku Minhajul Min Hajjul Qasidin, ya. Ini jalan-jalan orang yang mendapat petunjuk. Ini bagus sekali, masya-Allah ya bukunya. Ini. Kemudian juga ada tafsir Rahasia Jujama Sheikh Muhammad Abdul. Ini. Ini juga uh, bagus ya. Nih, Muhammad Abdul menyatakan pada hakikatnya waktu dapat diisi dengan kebaikan seperti juga dapat diisi dengan kejahatan. Waktu juga adalah wadah bagi proses berlangsungnya urusan-urusan agung Allah Subhanahu wa seperti dalam hal penciptaan, pembagian rezeki, pemuliaan dan penghinaan. Nah ini Penurunan dan pengangkatan dan sebagainya Maka bagaimana mungkin Ia dijadikan Sasaran celaka dan celaan Karena orang banyak mengira Karena waktu Jadi waktu yang disalahkan Jangan Waktu itu milik Allah Walaupun demikian ada kalanya ditujukan celaan terhadap Perbuatan-perbuatan buruk Yang dilakukan oleh orang di dalamnya Allah subhanahu bersumpah Dengan waktu secara umum Atau dengan waktu khusus Seperti telah disebutkan di atas innal insana lafi sesungguhnya manusia dalam kerugian dan seterusnya sampai akhir surah ini digunakannya kalimat sumpah ini adalah demi memberikan penekanan terhadap pentingnya tema yang dibicarakan bahwasanya semua yang disebut manusia sebagaimana dipahami oleh orang-orang yang ada ditujukan pembicaraan ini yakni manusia yang berakal ...dan sudah dewasa, itu insan. Niscaya secara relatif mengalami kerugian... ...kecuali mereka yang dikecualikan dalam ayat selanjutnya. Perbuatan-perbuatan manusialah... ...yang merupakan sumber penderitaan... ...bukan waktu atau tempat. Dalam susunan kalimat di atas disebutkan manusia, insan... ...secara mutlak yang disertai kata sanang al, al insan... Bukannya didahului dengan kata semua atau kullu insan. Sebabnya adalah bahawa penggunaan kata sandang al menunjukkan bahawa yang dimaksud adalah pribadi-pribadi yang dikenal dan terlintas gambaran tentang mereka di benak para pendengar ketika berlangsung pembicaraan ini. Tetapi seandainya digunakan kalimat semua manusia, kullu insan, ini berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Maka yang demikian itu tidak tepat. Makanya... Innal insan Sebab termasuk dalam kata semua manusia Semua manusia ya anak-anak kecil Yang belum dewasa Yang tidak hilang akal dan segala Di sini dihususkan di adalah Insan yang mukallaf Yang dewasa Yang sudah kena taklit Itu ya hmm, Banyaklah kita baca-baca ya e, Ternyata Ya Allah ya Rabbi Ilmu kita itu belum seberapa Ya Masih banyak yang harus kita pelajari masa sementara usia kita sudah semakin bertambah bilangannya tapi sebetulnya hakikatnya uh, kesempatan hidup berkurang. Kadang-kadang kita senang deh ulang tahun, ulang tahun itu kan berkurang. Kalau saya misalnya harus hidup 50 tahun, sekarang sudah 41, berarti 9 tahun lagi gitu kan. Jumlahnya iya, jumlah bertambah tapi kesempatan hidup. Baik, kita kami berikan kesempatan Wal Asr ya. Silakan antarkan di di 85904785. Nomor ulang lagi ya. Halo, baik. Kita coba kembali di 85904785. -85. Silakan ya. Oh itu pakai headphone ini ngeberombak. Eh, iya, silakan. Di Surah Al-Azar, sudah ada masuk? Kita coba. Al-Adzabilillahi min ash-Shaytanir Mau dibaca di wassal? Apa diputus? Disambung? Apa di diwakof? Kalau disambung? Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilu s-salihati wa tawassaw itu kalau diwasal wasal ya di wasal sebagian tapi kalau diwasal semuanya kalau cukup cukup boleh Wal asri innal insana la bi khusril illa alladhina wa amilussalihati wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bis sabr itu diwasal secara utuh kalau diwaqaf diwaqaf diputus jangan wal asri innal insana la bi khusrin jangan diwaqaf isyarah ingat waqaf isyarah nama ilmu ya tanda isyara itu kalau ada huruf mati suad, setelah huruf mati ada huruf hidup yang dimatikan, seakan-akan jadi mati karena dibaca dibaca dihentikan. Tapi bu, tapi bukan berarti huruf ro-nya mati, bukan. Mengisyarahkan, mengisaratkan bahwa di situ ada huruf yang dimatikan membacanya. Jadi, wa'asa innal insana lafi khus illaladzina amanu wa 'amilussalihati wattawasau bilhaqqi wattawasau bis sabr gitu. Silakan ya. E, Ibu, Bapak mencoba di 85904785. Nah, -85. e, kami juga ingatkan untuk jemaah Masjid Atin At ini dari ada dari Pak Saipudin tadi malam ya telepon saya mohon katanya untuk e, bisa tahlil bersama berdoa bersama di Masjid Atin malam ini dan besok malam ya malam tujuhnya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Jangan lupa hari Jumat kita ya, taklim. Insyaallah. Jadi bulan ini kita masih pagi, bulan depan insyaallah jam 1 Habis jumatan ya bisa nggak? Oh jadi udah itu. Uh, bulan depan nanti. Allah. Minggu ini masih masih jam jam. Sembilan, masih pagi ya. Februari apa? Februari insyaallah. Insyaallah kalau umur panjang semua. Iya, monggo silakan. Mau di wakaf apa di wasal? Wakof lewat wasal. Wasal, ya wasal coba belajar wasal terus belajar wakof. Enggak. Auudzubillahi minasy syaithonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa, illa watawasaw watawasaw itu kalau di wasal coba di Bismillahirrahmanirrahim Wal asri. Ina al-insana lafi husar Illa alladzina amanu wa'amilu salihati Watawasaw bilhaqq Watawasaw bil sabr Iya Wadawakalul Azim Saudara kuala ledi, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di 85904785 -85, kami berikan kesempatan kembali. Silahkan, ya. Wal-asar. Eh, polumenya lebih pelan. Wal-asar. Innal insana lafi khusar. Khusar. Artinya turun. Illallazina amanu wa amilu salihati. bil bilhaq. Watawasaw bil sabr. Ada juga yang berhenti di situ. Illa allazina amalu wa'amiru salihati wa tawasubil haqq. Oh, Itu jadi kol-kolah. Kabir lagi. Kalau berhenti di situ. Sebaiknya sih tidak berhenti di situ. Karena di situ tidak. Wakufnya wakuflah. Tidak boleh berhenti. Tapi ada beberapa ulama menyatakan boleh. Karena di situ maknanya tidak. Uh, kalau berhenti di situ tidak putus. Baik. Kita coba. Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum. Sudah masuk. Hello. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baik. Selamat pagi. Selamat dari khatib ini. Baik silakan, Alakina. Yeah. Mangga, eh. silakan. Atian nih Pak Hari. Iya. Yeah. Mangga, silakan. Printer seperti ini tapi ya. Iya, iya, cepat langsung, silakan. tambah sedikit demi sedikit. Yeah. Baik silakan dimulai. Aaun, aun, aun, dua bilah imas syaitan irajim. Aaun Nir, nir rajim, nir rajim. A A Bismillahirrahmanirrahim lahir Bismillahirrahmanirrahim Ismi lahir ini lagi Gino, CD-nya belum diambil-ambil sini. Ya. Kan ada jatah untuk Tuna sama Mu'alap, CD sama kaset gratis. Diambil itu. Ya. Belum ada perubahan. Sudah saya bikinkan kan tuh CD Surat Wal Asri ini. Ya, Wal Asr. Wal Asr. Wal Asr. Inal. I, bukan Inal. Ditahan guna. Ya. In, bukan Inal atau in Inal. Innal insana lafi khusar Wal asir Wal asir Wal asir innal. Bukan, jangan dari, awal. jangan dari awal lagi, dari innal aja ya yeah. Kan e, wal asirnya belum bagus, namanya yeah. juga lagi belajar Makanya karyatnya nanti dimiliki itu sidinya Orang disiapkan untuk Pak Kuala Gino ya Untuk Tuan yeah. Netra, diambil, jangan lupa Sabtu Minggu ini Iya, yeah. Pak Innal jangan inal innal yeah. inna la fi khus illa illat inna hanya panjang iya bapak kan belum pernah melihat ya dari yeah. dari usia berapa enggak bisa melihat dari kecil dari, dari lahir Eng enggak oh, ada nanti operasi operasi nanti ambil dari tahun 80 iya nanti ambil sidinya ya dan ya, ya, nanti dengerin terus illal ladzina amanu illal illal bukan illal amanu segini so, gini, gini, <laughs> gini <Pak. laughs> iya gue bawa so bil haski so bis sober enggak apa-apa semangatnya ya jangan ya. lupa siinnya Bapak kalau dengerin di CD saya, Insya Allah seminggu aja, enggak seminggu, sehari aja terus ikutin, pasti bisa. Bapak kan jarang dengerin. Iya. Eh, eh, Mas Ipan, udah susah ya dari sini. kalau lagi di sini enak ya. Jadi, baik. Di 859475. Jadi jangan lupa untuk Ibu dan Bapak yang tuna netra dan mualaf miliki CD dan kasihannya gratis. Catat, gratis. Untuk yang bukan mu'alaf, Bukan netra, Mohon diganti Ada juga iya boleh lah Saya ingin nyumbang Pak Ari Beliin CD-nya 100 Kasetnya berapa Saya rekamin Nanti ambil lagi bagi-bagi Di tempat masing-masing Gitu ya Ini jangan lupa Ada pesan dari Pak Saifuddin Ustaz kita uh, Ada tahlilan malam ini di Atin Atau malam satu. Assalamualaikum Sudah masuk silahkan Ibu uh, Siapa ini? Baik, salah. Iya, yeah. mau coba ya, Pak. Enak, salah. Auzu billahi besar. Auzu billahi minasyaitonir rajim. rajim. Ya, nanti auzu-nya jadi auzu gurunya orang betawi jadi auju aoru ya, ya terus dulu nanti dengerin kasetnya bismillah bismillah bismillahirrahmanirrahim wa ansinna innal insana sambung Wal'asri innal insana la fi khusrin illa Wal'asri in... Wal in... Wal innal insana la fi khusrin eh, illa Saatnya panjang Innal ikhfa Innal insana Insanal fi khusir. Wal asri in. in. Wal asri in. Inal inal. Inal dulu. Ketinggalan. Inalnya ketinggalan. Wal asri inal insanal fi dulu, dulu. Keting, ke, ke, inna insana la yes, fi khusr illa jangan il lagi inna amanu wa amirus shorihati wattawa wa wattawa bukan wattawa watawa wattawa somyo haqi hak boleh nanti watawa Wattawa. Bukan watawa oh. watawa watawa bukan kalau watawa ada double ada tasdid tertawa oh, watawa watawa subih subuh ya terima kasih terima kasih fastad banyak belajar lagi nahon nahon assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wal wal 'asr Innal insana lafi khusar Illallazina amanu wa amilu salihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bil sabar Ini Muhammad Abduh Syekh Muhammad Abduh ini Dalam tafsiran surah Al-Asr ini Menyatakan bahawa manusia Mereka manusia akan memperoleh balasan Atas semua perbuatan mereka Kebaikan dibalas dengan kebaikan Dan keburukan dibalas dengan keburukan pula Di samping itu Pembenaran mereka ini Sedemikian berpengaruhnya Terhadap diri mereka sendiri Sehingga Senantiasa menguasai dan mengendalikan Segala keinginan mereka Maka Tak akan ada yang mereka lakukan Kecuali yang bersesuaian dengan akidah mereka Dan kerananya mereka mengerjakan amal-amal soleh. yaitu amal-amal yang telah disebutkan secara rinci dalam Al-Quran. Meliputi apa saja yang bermanfaat bagi diri seseorang, keluarga, bangsanya, dan manusia secara keseluruhan. Dan di samping itu tidak menimbulkan madarat bagi siapapun. Kecuali yang dilakukan demi menolak madarat yang lebih besar lagi. Dan di antara amal-amal soleh itu adalah... Seruan kepada kebenaran serta kesabaran. Kedua hal ini disebutkan dalam surah ini secara khusus. Mengingat bahawa kedua-duanya ini merupakan inti dari segala kebaikan dan puncak segala urusan. Ayat watawasobil haq, mereka saling menasihati agar berpegang pada kebenaran. Kata al-haq sini berarti kebenaran yang pasti. Atau syariat agama yang sahih, yang sahih adanya Yang benar adanya Yaitu yang ditunjukkan Oleh adanya dalil-dalil Yang tidak diragukan lagi Nah itu ya Ini dari Tafsir uh, Amah Syekh Muhammad Abduh Ini Jadi kita harus berusaha Dan tentu apa yang kita perbuat Adalah sesuai dengan Saniat Islam Semuanya dengan ilmu Amah adanya ilmu Karena amal tanpa ilmu, amaluhum badudatun datuk balu, amalnya ditolak. Ini pentingnya orang yang beramal. Jadi iman harus ada amal. Amal harus ada iman. Karena orang yang beramal tanpa iman, tanpa karena Allah, tanpa niat karena Allah, amalnya ditolak. Sama seperti halnya kita bekerja. Bekerja untuk siapa? Bekerja pada perusahaan A tentu kita akan mendapatkan imbalan dari perusahaan A tidak mungkin perusahaan B yang mendapatkan memberikan gaji kepada kita kecuali ada hal bonus atau ada hal lain itu sama kita kalau kita mengapuih ilah selain Allah tidak layak kita mendapat meminta balasan dari Allah inilah ya menarik sekali ini tafsir-tafsir yang ada ada saran ada kritik silakan ke 08128287881 08128287881. Insyaallah hari Jumat ada talim di Depok dan e, nanti malam menjemput rahmat Allah ini di Atin ada talim bersama kemudian malam Sabtu juga 7 hari Bapak Muhammad Sahat Bapak Haji Muhammad Sahat ya Presiden kedua Republik Indonesia mantan presiden kita. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyai mengenai keledai, apakah wajib padanya zakat? Maka ujar beliau, tidak ada diterima padanya kecuali ayat satu-satunya ini. Barang siapa Mengerjakan sebesar zarah kebajikan Tentulah akan dilihatnya, balasannya Dan barang siapa mengerjakan sebesar zarah kejahatan Tentulah akan dilihat olehnya, balasannya Hadis riwayat Ahmad